Evanđela, o isetom jevanđelja po Marku i Lukin slavni pomost polizdala tegene pozimo uvrnemo onu uzevši počaj mi sus kazivati šta će mu se dogoditi. Evo, idemo gore u Jerusalim i sin čovječi biće će predan prvo i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga nezna bošcima, i narugat se i šibat I pljuvaće i ubičega i treći dan vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi zavedejevi, govoreći, Učitelju, hoćemo da nam učiniš što ćemo te moliti, A on im odgovori, ...i reče, šta hoćete da vam učini... A oni mu rekoše, daj nam da sjednemo... ...jedan s desne strane tebi, a drugi sa vijeve u slavi tvojoj... ...a Isus im reče, ne znate šta ištete možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim, a oni mu rekoše, možemo. A Isus im reče, čašu dakle koju ja pijem, ispit ćete i krštenjem kojim se ja krstim? Hrstit ćete se, ali da sjednete s desne strane meni i s lijeve nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno. I čuvši to, počeše se desetorice srditi na Jakova i Jovana, A Isus dozvavši ih reče im, znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju nad njima, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude među veliki, neka vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Jer sin šovječi nije došao da mu služa, nego da služi. I da dade život svoj u otkup za mnoge ono боняше Исуса jeden od фариja daby objedował niega i ушzaвший у куciу фариjehu siede за trпезу i żeна у граду koja bieše grsznica doznawвший da je Jeсу за trпеzom у куć фарисеvojj doneem mir U sudu dala vastra, i stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i cjelivaše noge njegove, i mazaše A kad vidje Farisej koji ga je poznao, pozvao, reče u sebi, da je on prorok, znao bi ko je i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati, a on reče, Učitelju kaži, a Isus reče, dvojica dužni, dužnji, jedno me povjeri ocu, jedan biješe dužan 500 stotina dinara, a drugi pet deset. A kad oni ne ima došedam u vrate, pokloni obojici, kaži, Који ће га од њих двојце већма љубити? А Симон, одговараюћи, рече, «Мислим онај, којме више поклони». А он му рече, «Право си судио». И окренувши се жени, рече Симону, «Видиш ли жену?» Uđa ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obri noge i kosom glave svoje obrisa. Sjeliva mi nisi dao, a ona od otkako uđe, ne presta sjelivati mi noge. Uđa nisi u kuću, ni A ona mirisom pomaza mi noge, zato ti kažem, opraštaju joj se grijesi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav imala. se grijesi i sto sebi govoriti onim što se djoku s njim zaterpe zom koji je ovaj što i grehje oproštao sveto evangelje koje smo pročitali braćo i sestre jedno je od najčudesnijih evangelja koje se vrgo često čita u godišnjem ciklusu i zaista rijetko koji je projavio i na Takav način ljubav prema ovoploćenom gospodu. Kao što je to uradila ova žena grešnica poznata u cijelom gradu kao takva. S tim што po grijehu poznate u tom gradu, a usvet prisustva onoga koji u sebi grijeha ne ima de, a čovjek bi i jeste, pokrenu se u njoj ono što svi mi u sebi nosimo, braći i sestre, a to je ona najdublja naša svijest i najdublja naša potreba, I najdublja naša snaga, a to je naša ljubav prema Bogu. I onaj koji jeste Bog, nemojte da vas buni to što sjedi za trpezom i što razgovara sa čovjekom postavljajući pitanja i odgovarajući na njih. Nemojte da vas buni ta da kažemo jednostavna i verbalna komunikacija. Čuvajmo se toga, braći i sestre, jer to može da izazove velike poremećaje u našem životu. Velike i strašne poremećaje. Mi, hrišćani pravoslavni, kad slušamo ovu evanđelsku priču, i ovo što Bog ulazi u kuću farisejeva, odmah moramo da počnemo da se oduševljavamo opet i opet kako prak te kuće izdrži stopalo Božije. Kako se Bog, savivši nebese i sišavši na zemlju, savija da uđe u dom čovječi i kako onaj koji sjedi na heruvimskom prestovu, Koga herovimino se kako sjeda za trpezu sa ljudima, naopakim i grešnim. I kako onaj ko neprestano živi u zajednici sa ocem i Duhom Svetim, jedan od svete trojice, siđe na zemlju da i sa nama bude, braće i sestre. I tu silu božansku i ljubav božansku i mudrost božansku izlije na svakog čovjeka koji u njega bude vjerovao kao u Boga savršenog i savršenog čovjeka. I kogod povjeruje da primi blagoslov i da primi oproštaj grehova, ...i da nas slijedi život vječni. Tako uvijek, pogotovo se to odnosi na našu generaciju, uvijek moramo da obratimo pažnju na te naše prve korake... ...i prvu pažnju, da tako kažemo, jer ako ovo bude samo obična priča... ...i ako nam ne pomjeri srce, braću i sestre, i ne odušeli nas taj čudesan događaj i to veliko Božje snishođenje kako sjedi i razgovara sa Simonom imam ti nešto kazati Simone zamislite braći i sestre Bog ima nešto da kaže Simonu pritom sjedi u njegovom domu za trpezom ne sam on i Simon nego tu su i drugi u kući, gosti, Simonovi. To je čudesan trenutak, braći i sestre, i mogli bi neprastano da ga se ozrcavamo i da uživamo u njemu. Kakva je to milina, kakva je to novina, kakav, kakva je to nade, kakva je to svjetlost, da je Bog sišao u ove mračne prostore koji su povrijeđeni i poklopljeni demonskim i paklenim poklopcem Bog je otvorio braće i sestre nebesa i sišao i evo ga se nama za trpezom ali evo i ljudske prirode braće i sestre i to teško povrijedjene prirode mnogo teško povrijedjene za mnoge usmrćene bez i vrlo često osuđene na vječnu propast kako i dan danas vrlo lako osuđujemo ljude da su propali da im nema spasa pa vrlo često to govorimo i za sebe daveći se očajanje evo danas divna pouka i veliko ohrebrenje za sve nas prije svega u silasku samoga Boga na zemlju Ne da straši ljude, ne da padamo u nesvijest od straha, od blizine njegove. Evo ga ulazi do te mjere, snishodi da ga ljudi ne prepoznaju. Sjeda sa nama za trpezu, razgovara sa nama, braći i sestre, na našem nivou, trpeći naše neznanje, trpeći naše slijepivo, trpeći i ponoseći naš grijek i našu bolest došaš i da nas oslobodi od grijeka, od bolesti i od smrti i sa druge strane vidimo nas, to jest ljudsku prirodu u ličnosti ove grešnice ove razvratne žene, bludne žene pri tome nije bludničiva kao što danas Многи блудничут, а до за них блуд не зна много люди, ного знају они, са којим у блуд падају тајно. И знају сви демони, сви ангели, сам Бог и Majka Božija пред чијим очима ништа није сакривено, укључујући ту и саме најтајније покрете срца a kamo li pad u tjelesni blud, nego pod dejstvom grijeha čovjek misli da je nešto uradio tajno, a ne sluti jade da se sve to vidi. Svaki grije koji radimo tajno, braće i sestre, sva nebesa vide s tim što ne žele da gledaju pokreću glavu od tog gnusnog prizora, Od bloda pogotovo. I svi demoni dolaze da se naližu njihove slasti i njihove hrane, gledajući jadnog čovjeka kako pada u sve veći, veći mrak, ponižavajući svoju prirodu bolom sazdanu. A po učenju naših svetih otaci i svetih apostola, ništa tako, ne unižava čovjeka kao blud. Apostol Pavle govori da ni jedan grijeh ne proizvodi tako strašne posredice kao grijeh bluda. Strašno prljanje, strašno umiranje. I vrlo je teško, braći i sestre, ustati iz tog grijeha. To govore vrlo iskusni ljudi, svetitelji naše crkve. Ko padne u blud, neće baš tako ovako ustati. Sve, iako poželi da ustane, mada mnogi probodeni tim kopljem, jer blud pogađa temelje bića, probada srce, vrlo često, na žalost, najčešće i ne žele da ustanu. A oni koji požele, moraju dobro da se potrude I ne samo se potude nego da zavape jedinom, ko može da ih podigne, braći i sestri. Ko može da ih u slučaju bluda vaskrsne iz mrtvih. je sveti oci kažu da onaj ko padne u blud da je umro. I da treba da vaskrsne iz mrtvih. Evo danas... Velika pouka, braću i sese, kako je jedna velika grešnica, ponavljamo, ne ona koja je tajno grešila, kao što mnogi danas grešili, nego javna grešnica, bludnica, za koju je čitav grad znao i koju su mnogi građani tog grada i poznali u formi grijeha i kroz blud. Dakle, ona a u njoj ljudska priroda teško povrijeđena, osjetilo je, braći sestre, što je velika tajna ljudske prirode, velika tajna, veliko je ovo iznenađenje, braći sestre, što smo danas čuli, veliko iznenađenje. Iz takvog pada na prisustvo gospodnje, na prisustvo Boga u tijelu, ona je reagovala kako je malo ko reagovao u istoriji roda ljudskog na jedan vrlo dirljiv način tako što je čuva da je u kući Farisejevoj čuva je ona i ranije nije to prvi put da je čuva za gospoda čuva je ona pošto je ime novog učitelja Isusa bilo razglašeno po svim onim krajelima čudesa koje je činio, mrtve vaskrsavao, bolesni iseljevao, demone izgonio. Čuje je za to. Bogodnica grešnica, čuje ona te priče u kontaktu je sa narodom i u njoj počeo je da se budi nada da bi neko takav mogao da ju pomogne da izađe iz tog duboko rova grijeha i ropstva demonima i gajla je nadu negdje tajno i duboko da možda i za nju ima spasenje u njemu i eto čuva je da je došao u njen grad da je tu u susjednom kvartu kod onog fariseja Simona koji je vjerovatno osuđivao koji je prezirao koji nije htio da je u pogleda niti da obrati pažnju na nju ne bih je na pokajanje znao ga je kao fariseja i nosioca farisejskog duha znao ga je kao nekoga ko glumi vjeru i ko samo na izgled ispunjava zakon ali čuva je da se u njegovom domu nalazi Isus iz Nazareta čudna i nova pojava I sama priroda, braći i sestre, ne toliko svijez procjena, jer mi ovim njenim postupcima vidimo jedno potpuno neopično ponašanje. Dakle, sama priroda, pala priroda je povukla, odnosno privukla je magnet božanstva, koji je privlačio također kroz ljudsku prirodu našeg gospoda. To moramo samo naglašavati. Jer magnet božanstva, braći i sestre, privlači nas kroz magnet naše ljudske prirode koju je Bog uzeo na sebe. Tako da nas Bog privlači sebi kroz ljudsku prirodu koju je uzeo na sebe, sa kojom se se dinio. I eto vidimo kako je nju privukao iz dna ada, braći i sestre, Bog Magnet Božanstva, magnet ljubavi, prije svega, milosti, velikog trpljenja i razumijevanja, privlači je i on iz tih jama, grešnih, bludnih, evo je, izlazi na samu svjetlost. I to na lako transparentan način je ova scena, braću i sestre, koju su mnogi prije nas gledali, и која многим помогла да promijene свој живот i да се спасу. Ова грешница је једна од најважнијих вичности из Светог Еванђеља, на подзорнице Јонжовској, једна od најважнијих улога. Неодглувени, него истински срцем одиграни. И видимо како прелази непоздрављевиц и никог брати и сестре Sita ona i glume, sita je ona i farisejskog odnosa, sita je ona svega lažnog i, pre, i prelesnog. Sita je ona svega toga i u sebi i u drugima, jer je shvatila da je sve lažno. Jer je u odnosima, bludnim odnosima sazrcavala pad i svoj i pad onim sa kojima je zajedno padao. Samo je osjetio i to iskustveno, da je čovjek nisko pala. Kao brudnica imala priliku da vidi kako čovjek srlja. Našto čovjek svodi sebi? Tako da je njoj u tom trenutku bio važan samo susret i ta nova mogućnost da se desi nešto drugačije. I zato nikoga ne pozdraja čak Ulazi nenajavljena, nepozdravljena, u kuću fariseja, braći i sestri. Ne bilo koga. U kuću fariseja koji se s njom ne bi ni pozdravio, a u njen dom nikad ušao, a nju u svoj dom nikad pozvao i nikad primio. Nego silom Božijom i blagodaću Božijom dopustio je da uđe i odma na koljena I sa spremnim mirisom, braće i sestre, mirom spremnim, na koljena ne poznao da čak ni njega, ne poziva ni pomoć Bog, ni dobar dan, ne objašnjava, ne traži, ne izvinjava se, na koljena, samo njega vidi, vidi tu novu svjetlost, a oko nje ogromnu pustoš i tamo, ne vidi ni likove tih ljudi, a ne smije ni sunce u oči da gleda, nego na koljena i na nogi, izliva miris, i to miris iz suda od alavastra, to jest iz srca njenoga, braća i sestre, jer suze njene su bile skuplje od ovog mirisa, koji simbolizuje miris pokajanja. Omiva, miješa svoje suze se tim mirisom, Pere noge gospodnje, umiva noge gospodnje, oprostite ne pere jer one su prečiste. Nego umivajući noge omiva svoje srce, pere svoje srce i pazite to, kosom glave svoje potire braći i sestri. Ne svojom haljinom, ne nekim skupim platnom, nego kosom glave svoje. Dakle, svim svojim bićem. Veliko pokajanje i velika ljubav, braće i sestre. Velika ljubav prema Gospodu. Takvu ljubav, nažalost, mi danas riječemo samo u evanđelju, u ovim primjerima i u žitima svetih. Izgubili smo mi, braće i sestre, tu ljubav. Od nas niko Gospoda ne voli tako. Ono što mi danas Gospodu prinosimo, To je katastrofa, braći i svesti. Gorim smo nego ovaj Simon Farisej. Šta mi danas gospodu dajemo? Šta, kako ga mi poštajemo? Mi od gospoda samo tražimo. I to šta tražimo? Kakve sve gluposti, kakve sve suvišne i nepotrebne stvari pod jedino potrebnog. Nego da se sad ne zadržavamo na toj mračnoj strani našeg života mračno, nažalost ali obratnjo pažno u svjetlost, veliku svjetlost i novu divnu ženu tako, braće i sestre ljubav velika jesu i grijesi velike tako da, kako i mi možemo da priđemo gospodu na ovaj način kako i mi da imamo ljubav veliku prema gospodu I ovo sveto evanđelje nam nudi model, tako što ćemo poznati grijehe svoje. Jer onaj kome se malo prašta, malo ljubavima, a onaj koji smatra da njemu ništa ne treba da se oprosti, što vrlo često danas ljudi misle, pa i u ispovijesti kažu nema ja nikakvog grijeha, nema onda šta ni da ti se oprosti. Nemaš onda ti nikakvu ljubav. A ako nemaš ljubavi, nema ni Boga. Ostade ti sam i u vremenu i bit ćeš sam. U suštini sam sa tebi sličnim društvom egoista, satanista, jer egoista je uvijek satanista, u carstvu egoizma, u carstvu paklenu. Ako sagledamo, braći i sestri, naše grijehe, i to sagledamo naše velike grijehe, ne male, i sagledamo gospoda koji nam sve te grijehe oprašta i miluje nas svojom božanskom desnicom, punom blagostvom, mi ćemo veliku ljubav da imamo prema njemu. Zbog toga cilj duhovnog života, cilj i velikog posta, I pravilno duhovno kretanje jeste otkrivanje svojih grehova koji nam se otkrivaju samo to dobro zapamtimo dejstvom blagodati Božije. Svjetlošću Božije. Čovjek koji nema blagodati u sebi, on ne može da vidi grije. Jer uviđanje grijeha je dejstvo blagodati. Ne našeg truda, našeg podviga. Iako je on neophodan nego da i smo blagodati, broći i sestri. I kad čovjek vidi bezdan svog pada i uopšte pada ljudsko ogrode, kad vidite mračne prostore u svom srcu ispunjene najstrašnjim zverima i smradovima i prepozna u gospod onoga ko može da ga očisti i da ga izcijeli. Riječ je da mu grijeh oprosti on braću i sestre kao posledicu svega toga počinje da emituje ljubav prema Bogu. Jer mu je mnogo oprošteno i veliku ljubavima. I to je tajna naših svetih otaca i svih onih koji su imali veliku ljubav prema Bogu. Zašto su imali braću i sestre? Upravo zbog toga što su imali veliko, veliko viđenje svoga grijeha. I naravno Iz te perspektive, pazite to, perspektiva onoga ko vidi svoj veliki grih je vrlo dobra perspektiva. Jer čovjek ne može da se gleda veličinu Božju, veličinu milosti Božja i ogromnu ljubav Božju do iz te perspektive. Kako ćemo znati da je Bog milostiv ako nas ne pomiluje? Kako ćemo znati da Bog oprašta ako ne shvatimo da nam je oproštaj potreban? Tako, braći i sestre, trudimo se da, kao i ova žena grešnica, a svi smo mi, braći i sestre, u blodu, znate. Nema od nas nikoga ko nije u blodu, ko nije u razvratu, ako ne tjelesnom, ono sigurno, umno, srbačnom. U srcu veliki razvrat, u srcu velike preljube u umu, totalno odsustno, braće i sestre. Boga zaborav. A šta je Boga zaborav, ako ne pogud? Opštenje sa drugim duhovima, sa drugim pomislima. Van molitve, van pokajanje. Tako da, i mi treba uz Božju pomoć, a daće crkva svojom bravodatnom silom, svima koji to budu tražili, daće tu svjetlost, da upoznaju sebe kao pale, ...i kao bludne i razvrpne. I onda, braći i sestri, onda se nama crkva otvara u jednom drugom svijetu. Otvara nam se kao mjesto našeg susreta sa gospodom. Otvara nam se kao dom u kome gospod sjedi. Dom u kome kao bludnik možeš da priđeš gospodu. I ne samo kao ona žena grešnica da mu omivaš noge suzama mada možeš i to nego možeš nešto neuporedilo više mada na žalost to više mi često koristimo a ne uradeći ni minimum onoga što je žena grešnica uradila, pa nam se zato i grijesti ne otpuštaju a šta je to neuporedilo već to je da primiš njega samoga u sebe Kroz svetu tajno pričašća primajući njegovu božansko tijelo i božansku krv. Ali, braćo i sestre, ako je ova žena grešnica tako pokajanje projavljivala i primila oproštanje, kako onda mi da ne projavimo pokajanje kad primamo tijelo i krv, braćo i sestre? Zato je mnogo važno da nas ova njen primjer i primjer Svete Marije Egipćanke, druge žene kojoj je ova nedelja posvećena, bude na pravilno duhovno usmjerenje, da živimo u pokajanju, da sagledamo svoje grihe, da osajimo mi druge ljude, da gledamo svoje grihe i da se ne zadržimo samo na njima, nego da tim sagledavanjem prodobimo naše srce I iz te perspektive sad gledamo divan lik gospodnji koji je kadar da nam oprosti sva naša sagrešenja i oprosti da nam sebe da da budemo u vječnoj zajednici sa njim a ko je u zajednici sa gospodom, ko je u zajednici sa duhom njegovim u njemu nema više grijeha braće i srste jer tamo je obitava duh gospodnji, tamo grijeha nema domoj svetos i svetluc neka bi i nama gospodal molitvom ove dvije velike žene velike grešnice braće i sestre jer i marija egipćanka bila velika i strašna grešnica neka njihovim molitvom i nama pomogne da se gledamo svoj grijeh da se gledamo svoj pad da i mi sebe prepoznamo kao pogudnike I kao razvorotnike i da u riku Gospoda našeg Isusa Hrista koga imamo ovdje u crkvi sa nama za trpezu da ga prepoznamo kao iscjelitelja kao Boga kao Boga čovjeka kao izvora milosti i bogolagosti i da pristupivši svetoj trpezi eufarističkoj trpezi svetoj liturgiji i svetoj tajni pričesti da pristupamo kao grešnici, braći i sestri. Nemojmo smjelo, nemojmo drsko, jer to je na sudi napogibao, nego priđimo kao grešnici, kao bludnici, braći i sestri. Kad primamo sve to pričešće, neophodno je da sebe doživimo kao razvratnike. I onda će nam gospod u srcu našem reći, Popraštaju ti se grijesi, brate ili sestro, jer si veliku ljubav imao, a uzrok te ljubavi jeste poznanje velikog grijeha i Boga koji ti besplatno taj grijeh oprašta, jer ti nemaš čime to da platiš. To je, brate i se tajna pokajanja, to je tajna ljubavi, to je tajna sozrcanja Boga kao i i kao onoga koje je bezdan milosti. Ali tu, tu milost treba popiti braće i sestre srcem i otvorenim ustima, a ta usta su pokajanje braće i sestre, izmjena, promjena. Tim usnama da pijemo vodu života, da pijemo med i mlijeko, da pijemo krv Božiju i da jedemo životvorni sveti nebeski hleb. To jest da se pričešljujemo u našoj svetoj crkvi i kroz sveto pričešlje da ulazimo veću vremenu u vječnu zajednicu sa našim gospodom. Kome neka je slava sa ocem i duhom svetim amin